Ne vedem fără El. El e atât de bun și atât de îndurător și plin de o dragoste și de iubire cu noi, încă nu ne dăm seama, dar în același timp e atât de sensibil în ce privește iubirea, că dacă e cineva care uh, îl privește așa într-un fel atunci El liniștit nu zice nimic, dar se retrage. Și numai pe măsura în care ne vede că suntem pentru El, în același fel și El e pentru noi. Dacă ajungem până acolo încât să terminăm cu noi, să ne vedem că suntem nimic, atunci El e totul. Și atunci... Eu nimic, dar el fiind tot, lucrurile merg foarte bine. Pentru că atunci nu mai sunt eu cel care trebuie să trăiesc sau ceea ce trebuie să fac, ci el, e totul care face, el hotărăște, el lucrează, de el depinde absolut totul. E bine să pricepem acest adevăr ca omul să ajungă să se vadă că este nimic față de ceea ce știm că este el. Acest nimic e foarte interesant, îl putem compara cu zero, zero e nimic, totuși acest zero, dacă îi adăugăm o cifră, un, un sau un doi, pe dată el a căpătat valoare dar fără o altă cifră și numai zero, nu are nicio valoare. Ăsta este omul. Câte vreme omul nu-l are pe Hristos, atunci omul e nimic. Dar când ai ajuns să-l ai pe el, atunci omul a căpătat valoare. Cuvântul acesta lepădarea de noi înșine, de a ne vedea că suntem ce suntem. Apostolul Pavel la fel a vorbit cu privire la acest cuvânt, sunt nimic. În cuvântul lui Dumnezeu este arătat că pământul, globul ăsta către el de mare, Cuvântul spune că l-a spânzurat, adică l-a agăsat, l-a prins pe nimic. Cum stă pe nimic, nu știm. Dar acest nimic e foarte interesant. Este o poruncă a lui Dumnezeu peste care nimeni nu poate trece sau totul îi iese supus. Pentru că așa când privim și corpului, cerești stai și te gândi. cum pot ele să stea așa cum le vedem, fără să fie sprijinite de ceva? Înainte vreme când lumea nu cunoștea aparatura care există acum, nu știa, știa, vedea că soarele, răsarea, apune, dar cum și în ce fel avea loc acest lucru, habar n-aveau. <coughs> Pământul îl socotea că nu-i rotund, și o masă dreaptă, că ar sta pe niște animale foarte puternice că o sprijinește, era părere așa închipui, dar nu era nimic adevărat. Oare, acum se știe foarte bine, pământul este rotund, el în timp de 24 de ore s-a învârțit odată în jurul axei în timp de un an de zile, el e acel care dă ocoli Deci și așa se formează în timpurile, Se știe acum Dar nu s-a știut înainte de vreme De aceea pentru noi credincioșii Care suntem chemați ca să Formăm familia lui Dumnezeu El este Așa Biblia îl numește pe Domnul Isus Capul bisericii Adică cel de care Depindem fiecare, el fiind capul natural, orice mădular, orice mișcare sau tot ce face, mâna, degetul și orice mădular din trup, este supus capului. Capul e cel care hotărăște și el e cel care face tot ceea ce face dacă mintea are cunoștințe despre o meserie, Mâna execută exact ceea ce mintea îi poruncește. Așa este și în biserica lui Dumnezeu, în familia lui Dumnezeu, în lucrarea lui Dumnezeu. Un om când se naște din nou, el ajunge în felul ăsta un mădular în această familie, un anchetator, a pus o întrebare unui creștin. Întrebarei. L-a închetat. Cât sunteți în biserică? și. Păi De ce mă întrebați cât suntem? Nu e decât unul. Închetătorul nu precepează și spune-mă cât sunteți, câți membre păi, Și v-am spus, unul suntem. Și s-a enervat. Atunci creștinul îi răspunde noi e adevărat că suntem mai mulți, dar suntem ca unul singur toți suntem o inimă un suflet și un gând deci unul suntem, nu suntem mai mulți când vorbim despre Sfânta Trăimie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și Biblia spune ce eu și Tatăl una suntem deci nu se poate vorbi că sunt trei Tată Fiul și Duhul Sfânt. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt e ca o singură persoană. E Dumnezeu. E unul. Există această unitate, această legătură desăvârșită între cei trei, că sunt ca și cum ar fi un singur om. Biserica e la fel. Apostolul Padăl foarte bine arată acest lucru în 1 Corinteni 12, pe cu și Acolo spune așa cum trupul care este unul și format din mai multe modulare, și tot așa este și Hristos. Interesant. Deci, Hristos și Biserica, înaintea Tatălui, formează un singur om. E foarte bine de știut acest lucru. În cântarea cântărilor, noi când citim acolo cuvântul despre biserică, despre mireasă interesant asta la genul femenin dar ne întrebăm, bine, dar biserica nu are numai femei, sunt și bărbați. dar e foarte interesant că sufletul omului e de gen femenin el nu e de gen bărbătesc e un lucru foarte interesant de știut lucrul ăsta și când Biblia vorbește acolo, scumpă, porumbiță, neprihănită, nu e vorba numai de partea femenină, ci sufletele atât la bărbați cât și la femei e același sex. Nu e parte bărbătească, nici parte femeiască. Dar cuvântul bărbat în cântarea cântărilor nu apare acolo decât numai... E vorba de fata care este privită ca fiind biserica, miliața lui Hristos, și cuvintele îi se adresează numai în acest fel. Deci dragostea pe care un suflet bărbătesc trebuie să o aibă, el trebuie să fie în felul cum este știut femeia spre deosebire de bărbat, ea are acest sentiment al iubirii mult mai dezvoltat și mult mai bine decât la bărbat. De aceea și David vorbește într-un cuvânt de legătura care era între el și Ionatan, era așa o dragoste și el, David, o arată ca fiind dragostea unei femei față de el. Așa de mult îl iubea Ionatan pe David, o dragoste femeiescă. Asta este, așa a creat-o Dumnezeu bărbatul spre deosebire el are alte calități față de nevastă, dar în ce privește iubirea, dragostea, femeia este superioară bărbatului. Da, de aceea e frumos când stai și spus o cântare în care vezi cu cât suflet și cu cât de dragoste laudă, slăvește și binecuvintează pe Domnul. Și cam tot așa va fi toată veșnicia. De aceea e frumos gândul când să și gândești că după ce plecând din trupul acesta, toți suntem la fel. Nu, mai e partea bărbătească și parte femească. Sufletele sunt la fel. Da. Așa spune și Domnul Isus. Când uh, i s-a pus întrebarea s a vrut să ispitească. Deci, o femeie care a fost măritată și bărbatul i-a murit după cum era legea în Israel, fratele urma care urma după mort, besoia de soție și tot așa s-a întâmplat că toți cei s au fost, toți au avut-o din și îi pune întrebarea și bine, dar la înviere a cui va fi din, că toți au avut-o din și Domnul îi spune, tare vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scripturile și nici puterea Lui Dumnezeu. N-ați citit oare că la înviere toți veți fi ca îngeri, adică care nici nu sunt soare și nici nu sunt mărită. Deci de aici este limpede că sufletele sunt la fel. Ele nu sunt parte bărbătească și parte femeiască, numai cât suntem în trup. Și asta este pentru ce a hotărât Dumnezeu când l-a făcut pe om. crește și înmulțiți-vă și în vederea acestui lucru Dumnezeu l-a făcut pe om, parte bărbătească și parte femeiască. Când acest lucru se va încheia, adică când Domnul își va împlini numărul care l-a hotărât pentru împărăția sa și urmează învierea Sfinților, atunci acest lucru de a se și de a se mărita, nu-și mai are rostul, pentru că numărul s-a completat și, ca atare, acest lucru nu se va mai petrece. Și toți vom fi ca îngeri. Mai cântăm ceva. Fratele, că te-am obosit cam mult, vrei să aduci lampaia dacă vrei?